ez peletan aldaska egunek konsientzia berezi bat sortu baitute biztan lehen artean irugaren aldikotz garapen ironko garen egunak antolatzen dituzte Arantxa, Pampi, digazahautetxereken zira Aldaska egunak beraz bon, espeletaren konsientzian influenzia ukan del duela bedaren erraiten zinuan eta diruz ere ikusi dut dirua ere maiten zinutela erriko hainbat gauzetan ere be, ekonomiak egiteko, energia ekonomiak hori bide zargiaren ikusi dut bai, hori izan da uh, joan den urteko proiektua urtero, hor aldaska egun kari uh, uh, piskabat Urteantze ez bakrik saiteko iru egunen afela, meni urteantze ari saiteko edo beste uh, ukeiteko... Uh, Ondolioak saiteko? Ondolioak, hori da, mi esker. Uh, ukeiteko, hor... Udan, ero ezberdik udan, mi urtean zert, da egiten diren, egitalietan, hor danza gauak, ero kantaliak eta, xartzeko, um, xartzeko parte bat, parte tipi bat, hori zantima ero behar dira, eko participazioen ez bezala, eta gero horrik biltzen dira, gana edo or, or, pesta guzien horien ondotik debiltzen dugu dilo hori eta urtean biltzen dira mila eta bimila horren arteko diru zanela bat, eta diru horrekin uh, proiektua bat mutatua da dola bia urte landatu gintuen arbol batzu hor uh, espetako kas, fin, kaskoetan hor uh, mondaren mondaineko eta kaskoetan diaz anturatu gintuen hor uh, nola erran arako, uh, gauaz uh, tipitzeko argiaren indarra, mm. uh, gauaz norez talekibiltzen, pentsatzen dugu ez dela balio, hola argia txikitzia uh, atope. atope. <laughs> Eta uh, tenero batetik, hori aigirean montatzen, hor eh, uh, proiektua fingatu da, menio, ez da ino martxam, ez da izanen da. Eta Hor ez dena erretzen, estena, er, erriaren zat, kargo gutiago eta ekonomiek egiten direla. Mm Hortengo -hmm. uh, dirua, hor um, ibile izanen da, hor uh, ibila liberioren garbiketan, erriaren edo, uh, eldaska egunetan, nahi dugu idiki erribide euh, berri, berri bat or eta or laurumat goizan bez garbitoa izanenda eta gero ondutik or euh, izanenda or euh, promenada ero ibiltzeko euh, ibiltzeko, uh, ibiltzeko uh, santideu randonet da lakori berri bat eta ortengo bildoa izanenden uh, dira uri uh, eko participazio norek lagunduko du erribideoren garbitzen eta garbia txekitzen Ah boch, ori izanenda ondoko proiektua beraz, right. laurumat goizan garbituko duzie, euh... norizan dira eriko langileak edo edo nor ditenan lagarritzea. Hizan edo soin, edo Maroche. nahi duenak, hor gomitezen dugu nahi duten parte guztiak, bagila deenek, marbat, tal, tal dean, ma dira marbat taldean, marbat prez dilenak dira eta lennartzeko, eta galo erritar, elok, nahi duten guzti guztiak eturtzen lan dira, eskularoak, aisturak, berdinak hartuz, eta hor uh, itzordoa da merkatu plazan behat Azun bat goizien, hor gerbitzeko, ja denik uh, uh, uh, nuna, uh, markatuada nondik pastu eta hamio, dira lehen ibiliak ziren erribide batzu. Ba, ziren hor mendean zehar eta inguruan, ba, beti, hor erribide batzu ibiliak zirenak etxaldetaik zuzenen joeteko erirat, mm -hmm. eta bereziki elizarat. Eta gero usai galdu dira, erribide horiek sasitu dira, eta hor nagin nuke berri garbitu o, garbitu horitaik ta... bizpailu garbitu eta gero hudan ero haste buruetan ibiltzen alko direnak gero hola promenada elebi... eta diendea oinez etortzea ez peletara busibu da Zan da, espeleta aski... Zabarada, menen, bueno, pushible hoteda usted... jendeak anzi, Possible... autoa eta oinnez obligatzea. Ol, ez tekintu egin pushibizan hendean, baina, uh, zailago de, da. Baina, izetan alda, or, uh, haste buru batetako, elburua, or, itxuribatek eta, espeletako kaskoetan, era inguruetan, familian, aurreken, goxuan, da, bi horreneko uh, ibilaldi, ibilaldi bat, eta hori, gerbiki atxikitzeko, berko da, laguntza, pentsatzen dut uh, ere, ibilaldi hori sartuko den, Hor uh, uh, el uh, elkar loret kargoko uh, ibiludetan Bainan hastapen batetan berko da elegarbitu Eta diluria ibigiliko ibigia izanen da Horren, gerbitzen. Bai, eta hor ikusut ere, adirez, haste buruntan, bizikletak ere prestatzen dituzuela, mm -hmm. ibiltzeko espeletan eta benen beti da bieguneko gauza bat, jendea espeletan gero hastelenan, berriz beroto hartuko du, ogiaren e, eroste arioteko, edo naiz eta kilometro bat baino gutiakoko bidea izan, ha? Horako usaiak ez dira bi iru laugurtea zaldatzen ba, Bato dituko usai batzu egia da Egia da, oi, gestasuna, e, aroa, aroa, aroa, aztekizean gatik Endak aixartzen dula autoa Ogi erozteko edo zen gauzen zat Baina hor uh, entzuten da Hor easkuintezker, nik iztugio Partikiluzki uh, udan, iztugio uh, Auto hartzen, bat zuek Pasten dira, hor skuter, eromobilieta bat Bestu batzok biziklita bat Entzuten da, eta gero hor prestatukoa Prestatuko izanen dirilak, di bagerik uh, Bizikletak, baina ere hor uh, Elektrikazko bizikletak erana edo ezberestai urek yes. ian mm -hmm. bat dira maldati atzu eta hor, uh, argiz, ure lexikaz lagundot diren uh, bisikleta horiek uh, ere, bentsatako entxe haraziz, behar bada, jendek artuk, gustu hartuko duela hortan mm -hmm. diaz, iru egun izan zelam geroztik uh, ikusi ditut ere uh, zunbait zuek azta kit uh, orte ketorri dene den edin, jok, beh, beh, beh, ikusten dira orain uh, gehiago horako bisikletak ero uh, argiz, elektrikaz, lagundok diren bisiklete. Beraz, ez peletan orain bada aldaska ispiritu bat, erreten aldugu, garapen iranko jaren aldeko ispiritu bat, ekologi istago, ala dugu, haute eskundeak, 20.000 hau egan, horrek garantzia okanen du, beraz, haute eskundeen beharko da, ekologista izan, ez peletana? Be, denetan, ez beharko ez peletan, pentsatzen dut, guai, hau, elbuna urteko, jendeaz, uh, jendeaz, jendeaz, eh, pentsatzen dut bai, be, be, denetan ere, jendeak hor Denetan uh, idei horiek arra lidila sartzen. Erra nahi edo jendeak horrele berriz haipatuko duuna da, tokiko uh, gauzen eibiltzea. Hori azta kitko ekologista den, baina jendea huartzen da, usu uh, gauza obeago uh, uh, diren batzu, hor uh, bildilela, tokian bertan direla, eta ez direla behar bada, azta kitundek etorri, etorri behar direla. Uh, Apatzen e da usu bioproduktuak, baino bioprodukto heldorimamada da aztakite txiiletik ero marokatik, ez da helbururezta. Usola da. Usola da supermerkatutan, bio dena, soitenaren ez da biziki olida, ekologista behitzat. Be, Jeende, pentatzen dute erostea zerbait ekologikoa dena, da garbiki gina izan dela, baina gero dena kontutan hartuz bere transporte hori, garaia eta dena. Eta hortako ere, egintu go, um, iru uh, mintzaldi, eta horietak bietan bauzu, hor ble elkarteak hor uh, uh, proposatzen duena, da uh, bio eta tokikoa ez inubea, halla ble ilokal, Zidara, ez uh -huh. inubia, bio, bio, bio, bio, bio betatokikoa uh -huh. onbetona Eta gero ezperetan ere formatu da anturat, um, bem, a, a, a, a, Formatu da or amap berri bat Eta hori ere ba, gira, Ogoi bat familiek parte hartzen dute Badira inozo bat toki Eta jendek ulertzeko zer den amap, amap ba, delako bat Antoratu dugu orlarumata da txaldea Mintzaldi bat Ala, eta diendeku gure dezaten ikusten gituzte ez den duztenka Orzeun altsetan, ormerkatu plazan Bakotxabere zakoarekin Or, mm -hmm. or um, uh, e, Gizombat labore bat heldu Zakoa prez denak Eta hasi edira piskat kurioztatez Mezer pasten da, eta map Eta hori loturik ere bistana Euskoa baliagarri zanen da Euskoa eh. baliagarri zanen da Horre ere, nahi ukan dugu antolatu La, Euskoz pagatzen alako den lehen merkatu ha? Alor izanen da merkatu tipi bat or, Eta bi egunez Larrumbat eta igandean Berezik elarrumbat goizan eta rumbat, eta Iandegoizean Izanen da or, uh, Merkatu bat eta merkatu horretan Den pagatzen alako dira Euskotan. Mm -hmm. Nahi dutenak euro Eretan pagatu pagatzen alako duten Elburua da uh, Euskoak erabiltzea Eusko diru hori eibiltzea Euskoarekin, animazioak zuen pila zaharrekin edo boteila zaharrekin eta bar eta bon, bukatuko dugu demora entzina joan baitzanku, eh, panpiz digrazar hala ere ikusgarri bat haipatuko dugu hortengo berrikuntza gixare ikusten alda bezperan, hostilal gauean e, izanen da, egun taberroita mar parte hartzailek proposatzen duten ikusgarri bat Bai, hori da, ezpereta ikusgarria hori da, irugarren aldia e, izanen da, emena iza nendela, hor udauntan bialdizeman dugu ustaila eta gorilean, eta hor asken aldikotz, hor urtsialeatxean uh, eskentzen dugu, hor es, eskaitzen dute espeletako hainbat ah, elkartek, kasier geien txuek, eta euntaberoita amak uh, ezperetarek mm -hmm. adinguzetakoak, gaste-gaste taik um, eldu zaren eri, denek hori zenen dira alla, eta hori dapiskabat hori izan da ere idastapeneko ideazen, udan itegiten dira hanbat ekitaldi, milo piskabat, folkloriko itzula batekin. Eta hor nahi ginuen erakutsi, guk gurek, guk kultura ditzen duguna, ez dela, dakerrik kanpotirentzat, erogu datirentzat egin adiren gauza folklorikoak, ma dira gure, gure bizia, gure nortasuna. Eta hori ere muntatu dugu ekitaldi hori, ikus gari hori, e, nahi, iz, dansa, kantu, hort... Um, nola uh, bici bici douri batsu voilà uh, la la la boulangerie gausac no explicatzeko rundi ke diren gure indariokoriek horiek boulangerie la boulangerie gausac la netartique euh gastiak pixka bat kanpotiera ke j'ai quoi gauza uh, smitsalastea ta batzu mm -hmm. eta uh, joan den sikushi batsu hala eta duanden izan, da, ez peletan, izan Zanden ikusgarri jende txu benetai bat, se eun pasha jende hor eta pentsatzen dut, hor zialen ere, hain besta, hain besta, biltzen arko dizela. Or, aldiz -ka e kasu egazko sosek harri barkoda? Denak egiazkoa dira, mena hor egiazkoa horretan patzenakoa. Hala, ez da pilak ekerri behar hor galdiz. Hadoz, ebe horrekin bukatuko dugu pampiri razar gurtuko gira. Ez peletan, beraz, egun iraunkorrak unkorrak aste buru guzian, hostilalean ikusgerriat anotik, bi eguneko ekitaldiak, a, musikarekin agurtuko gira, zer Ebe horre, ikusgerri hor hori bukatzen da, amaia ruiz perrozen kantu gotekin, eta kantu hori dugu entzunen Aresassou. Aresassou. Milej Karpampi. Milej Karsouli.